A fost odată un om bogat care avea careturi frumoase în oraș și la țară, vase de aur și de argint, mobile cu broderii și calești cu totul și cu totul de aur. Dar, din enorocire, acest om avea o barbă albastră. Fapt ce-l păcea să fie atât de slut și de înspăimântător, încât nu era femeie sau fată care să nu fugă din calea lui. Totuși, într-o zi, într-o casă din vecin, avea loc următoarea discuție. Dragile mele, da. vecinul nostru a fost pe la mine și mi-a cerut mâna uneia dintre voi. Oh, mamă, dar nu se poate să faci așa ceva mm. Nu poți să ne obliști să luăm de bărbat pe barba albastră, mamă? Dar ce aveți cu el, dragele mame? E un om cu stare, foarte politicos. Uite, dar, la el, mă arată, Ai văzut ce barba albastră are? Eu nu-l iau nici moartă, Mama te-ai întrebat unde sunt celelalte fete pe care le-a luat de soție înainte de a cere mâna noastră? Te-ai întrebat? Eu zic să vă mai gândiți la ce a fost și de aceea i-am promis că vom merge Chiar în această săptămână, la el, la una din casele lui de la țară, unde ne-a poftit și unde va da, în cinstea voastră, o petrecere? Poate una dintre voi îl veți place și îl veți accepta ca soț. Hai, hai, Se duseră la casa lui Barba Albastră, unde rămaseră 8 zile încheiate, zile pe care le petrecure numai în plimbări, în partide de vânătoare și de pescuit, în dansuri și o spățuri. Nu dormeau aproape deloc și își petreceau noaptea împreună cu alți tineri invitați, făceau glume unii cu alții, simțindu-se minunat. De aceea, într-una din zeri, fica mai mică a vecinei lui Barba Albastră îi spuse mamei sale. Mama... Da, pui M-am hotărât. Îl <laughs> iau de bărbat, știi, știi, nici măcar nu are barba chiar atât de albastră, așa că mi se pare că eu nu om bun. Bravo, chiar. bravo, fata mami. Am știut eu că până la urmă tu vei fi aceea care te vei răzgândi și îl vei accepta de bărbat. <laughs> Am să-i spun să facă nunta cât mai repede posibil. Cred că abia așteaptă, mă duc să duc să-i spun. Și, într-adevăr, se căsătorină chiar în această săptămână, fiind tare fericiți. Iar peste o lună, barba albastră îi spuse soției sale. Draga mea, trebuie neapărat să fac o călătorie în provincie ve întrziam mult, dragul meu! Draga mea, cel puțin șase săptămâni oh. trebuie să lipsesc de acasă. Am o afacere foarte importantă. O să-mi fie foarte dor de tine. Simt de-acum că o să mă plictisesc de moarte. În mea, cât timp voi lipsi, te rog, să-ți poftești prietenele tale cele mai bune oh. și să vă distrați fără să te uiți la cheltuia. Așa o să fac, dragul meu, dacă asta ți-e voia. Mm, iată! Asta sunt cheile de la cele două camere, unde se păstrează mobila și lucrurile cele scumpe. Așa. Asta e cheia de la vesela de aur și de argint, de care nu ne folosim în fiecare zi. Așa. Iată acum și cheia de la lăzile de fier, unde îmi țin aurul și argintul. Cheile casetelor Unde țin pietrele scumpe Astea doar Iar aceasta este cheia Cu care poți descuia Toate o Iubita mea Cât despre cheița asta Este Cheia odăi De la capătul marelui Coridor al apartamentului De jos Iubita mea, deschide tot, umblă peste tot, Doar în această cameruță îți interzic să intri. Da. De nu mă vei asculta da. și vei intra în această cameră, Iubita mea, mă voi mânia atât de tare, nu știu ce voi face. Da, n-ai nicio grijă, dragul meu. Am să ți respect în tocmai și Și abia să te să te respect în toamnă. Și am în Vecinele și prietenele cele mai bune ale proaspete căsătorite nici nu așteptară să fie portite, atât erau de nerăbdătoare să-i vadă toate bogățiile și casa lui Barba albastră. Deoarece atunci când el se afla acasă, n-ar fi cutezat să vină din plicina bărbii lui albastru de care tare era vlic. Când veniră, străbătură camerele, cabinetele, odăile unde erau păstrate hainele, una mai frumoasă și mai bogată decât cealaltă urcarea apoi în camerele unde se păstrau mobile, nu se săturau admirând mulțimea și frumusețea a tapiseriilor, a paturilor, a sofalelor, a canapelelor, a ornamentelor, măsuțelor, ogrinzilor, unde se puteau vedea din cap până în picioare. Superba, aveți! Nu credeam că poate a cineva atâta bogăție! Ei, nu exagerați și voi! Credeți că eu așa de mare fericire să locuiești într-o asemenea casă? Ei bine, nu! Mai bine distrați-vă, pentru că eu am puțină treabă! Ce zici, ce noroc a dat Asta. peste ea! Și mai face și pe Mironoțița, că nu-i cine știe ce! Ah, ce prost am fost, că nu l-am luat eu de soț pe Barbara Vafra! Ce prost am dar soția lui barba albastră ardea din de nerăbdare să se ducă și să descuie cămăruța apartamentului de jos. Părăsindu-și oaspeții, coboriu pe-o scăriță dosnică cu atâta grabă că fungata-gata să-și rupă gâtul. Ispita era așa de puternică, încât nu-și mai aminti deloc de o preliștea impusă de soțul ei. Și tremurând, ea deschise ușa cămăruței. Ce-întuneric, e parcă, parcă sunt într-un cap, nu? ce văd? Sânge? Sânge închegat și-acolo, ce? Au trupuri de femei, moarte și legate? Nu se poate. Dar aceste, aceste femei au fost nevestele lui. nu e posibil. A, nu mai pot trebuie să ies. A, a. Oh, cheia? Cheia unde o fi? Asta mai întreb, e să pierd cheia. Ah, ah, Uit-o! Ah, că am scăpat din acest infern. În camera ei nu putea să se liniștească, atât era de tulburată. Când mai văzut și cheia cămăruței pătată de sânge, simt fricoșă de bine, încercă să o ștergă, Dar sângele nu se lua. O spălă și o frică cu nisip și cu gresie, dar sângele rămânea la locul lui. Deoarece cheia era vrăjită. Când îndepăta sângele de pe-o parte, se ivea vea în alta. Tot frământându-se ea, auzi oprindu-se o caneașă. Muzica Dragă mea Dragă mea, iată mă m-am întors Da... Da... Ce-i cu tine? Nu spuneai că ai să lipse șase săptămâni? Iubita mea, pe drum am primit mesaj că afacerea s-a încheiat, încă foarte bine, așa cum am vrut eu. Așa că m-am reîntors cât am putut de repede, dragă mea. De ce? Nu-ți pare bine? Oh. Cum poți să spui așa ceva? Nici nu știi cât de fericită sunt că nu m-ai lăsat singură să dorm la noapte Nici nu știu ce mă făceam fără tine Hai, acum să cimem, mergem în salonul de sus, dăm-te rog cheile să vă duc să pregătesc masa Ui, Uite-le, dragul meu Cum se face că noi la un loc cu celelalte chei și cheița cămaruței? În a, a, a, a, am lăsat-o sus pe masă Da, sigur, sigur, da. sigur, sigur da, da, Nu uita să-mi o aduce. Mm. După mai multe amânări, totuși, trebuie să aducă cheia Dar pentru ce Pentru pătată cheia asta mm. cu sânge? Nu, no, nu, no, no, nu, nu știu Nu știu nimic Nu știu? Mm. Lasă că știu eu mm. Ai vrut să intri în camăruță ce te-ai îngarbenit, așa? Mamă, -te. E bine, doamnă, o să intri și tu acolo. Și o să-ți iei locul lângă cucoanele pe care le-ai văzut. Te rog, te rog, iartă-mă. Fie-ți milă de mine, nu mă pedepsi. N-am să-ți mai ies din cuvânt în de mine, te rog. Nu, doamnă. Rog. Trebuie să mor, și încă foarte curând. Dacă trebuie să mor. D dacă n-ai să mă mai ierți, dă te rog, puțin răgasa, mă rog lui Dumnezeu. Doamnă, îți dau șapte minute și jumătate, dar nici o clipă mai mult. Soția lui Barbă se închise la ea în dormitorul de la etaj și o chemă pe sora ei. Ana. Ana! Ana! Ana! Ana, te rog, urcă sus în tură și vezi, dacă nu vin frații mei care-mi promiseseră vor să treacă să mă vată, uite-te, nu vezi pe nimeni? Nu văd nimic, nimic de pe soarele care nață polbouri și iarbă te regăsește! Doamna! Da! Cobor sau urc eu la tine? Dăde-te o clipă, te rog! Ana! Da. Ana, uite de mine, vezi, venind! No, nu! Nu văd nimic de pe soarele care nață polbouri și iarbă te regăsește! Doamna! Da! Cobor sau urc eu la tine? Cobor, cobor! Acum. Încă o clipă, încă o clipă! Ana! Ana, mai uite de dată! Văd, oh, văd vă, doi cavaleri! Venim să-ți oh, Domnul, e lăuzat! Ăștia oh. sunt frații mei! Doamnă, cobori sau vin să te ucid acolo? Iartă-mă, te rog! Iartă-mă! Aruncă guțitul, nu mă omor, te rog. Nu te mai snior căii! Nu trebuie să mori. Încredințează-ți sufletul Domnului. De mâna mea vei muri. Acolo vei sta și tu împreună cu celelalte, Doamne. Cine? Deschide! Cine? Deschide! Deschide! Deschide! Deschide! Vrut, și Voi sunteți netrebnicilor da, ce nu? căutați aici. Tu, mușchetarule și tu, cavaleristule, ce vreți de la sora voastră? Până aici s-a fost netrebnicule, de mâna noastră vei muri. Ți-a sunat sfârșitul! Ți-a <râș> <că? gânt> sunat sfârșitul! Ah, m-ați repus. Iardă-mă, draga mea! Am mor. Nu mai pot! Oh. Vă mulțumesc, vă, frații mei! M-ați salvat de la moarte! Felicit și Dumnezeu să vă ajute. Și Barba Albastră a avut niciun fel de moștenitor, soția sa a rămas să pe toate bunurile lui. După puțină vreme, ea o pe sora sa, Ana, cu un tânăr nobil pe care Ana iubea de multă vreme, apoi le obținu fraților ei funcții de capitan în armata țării, iar cu restul averii cei rămase, se mărită cu un om de rangul ei foarte cinstit, care o făcu să uite repede spaima și clipele grele pe care le petrecuse alături de barbă albast. O odată, de mult, o creiață care își dorea mult de tot un fiu. Când, în sfârșit, pruncul veni pe lume, mare fu supărarea tinerei mamă. Doamne, ce copilul! Are capul țiguiat ca un castravete. Manile și picioarele ca niște rămurele strâmbe și o prile ca șofrană. Lasă, mărită, doamnă, nu te necăști. O, Doică! Așa spruncii la naștere. Odată cu trecerea vremii se mai schimbă. Până într-un an n-ai să-l mai cunoști. Da? Ascultă-mă pe mine. M-aș să ai dreptate, Doică, dar... Cum cu asta e, sunt din calea afară. Ce blestem pe cap meu sau să un asemenea copil. Nu spune vorbe pripite, mărită grăiasă. Dar cine ești? Și de unde te-ai iubit? Sunt o zână usitoare, doamnă. Apar în casele oamenilor când pe lume se iubește un frunc. Slăpână, e cu adevărat o zână. Am mai văzut-o și la altor leagăne. Ascultă culoarea mintei, hai t -a. T -a. Oh, zână bună, sunt tare, mâhnită, tocmai eu, creioasă acestei țări, să am împadrat de frunc atât de pocit. Într-adevăr, micuțul acesta nu va încânta niciodată privirile celor din jur. În schimb, odată cu trecerea anilor, prințul va străluci prin mistățime, prin vorbe înțelepte și pline de miez, prin purtări alese. Ai să vezi, mărită creiasă că acest copil îți va face cinste. Hai, șterge-ți și gândește-te ce nume să-i dai. Oh. O să-l botez, uh, riche. Și pentru că a venit pe lume cu un moț în frunte, am să-i spun uh, Rikie, moțat. Un nume Hai, Rikie, hai, puiule, taci. Uiți. De tot supărarea mărită crăiasă am să-i fac fiului tău un minunat. dar minunat. Când va fi mare și va veni vremea de însătoare, o va putea înzestra și pe fata pe care o va îndrăgi cu agerimea minții lui, cu darul de-a grăi frumos. Oh, ce bună ești, zâna ursitoare! că mi-ai mai alinat supărarea. Anii au trecut și Richet, cel moțat, a devenit un tânăr prinț. Deși scurgerea timpului nu-l făcuse mai chipeș, toți cei din jurul lui îl îndrăgeau pentru, pentru purtările sale alese și vorbele înțelepte. Într-o zi, tânărul venind într-un suflet la bătrâna sa, doică. Doica! Doica am venit într-un suflet. Vreau să-ți arăt ceva. Despre ce vorba, băiatule? Privește acest portret. Mi l-a dorit un tânăr nobil sosit de curând din împărăția vecină. Ia să vă... Ah, echipul unei tineri. nu e așa că e minunată, Doica. E și nimic de zis. E cel mai frumos chip de fată pe care l-am zărit vreodată. Nobilul Domn care mi l-a arătat mi-a povestit că toți maestrii penelului din împărăția vecină se întrec să zugrăvească figura plină de farmec a acestei prințese. Dragul meu, văd că portretul fetei te-a vrăjit cu totul. Așa este, Dorică. Aș dori atât de mult să o văd aievea pe prințesa aceasta fermecătoare. Du-te în împărăția vecină, băiatule, și încearcă să o cunoști. Doar ești fiu de crai? O, draga mea, Doică, oi fi o fecior de crai, nu zic ba. Dar când mă uit în oglindă, îmi pierde tot curajul. Cum o să-și arunce privirile asupra mea, fata asta de frumoasă? Tare ne teamă că aș reuși doar să o sper. Mm. Nu spune asta, dragul meu, rike, nu spune asta. Eu zic să pornești spre împărăția vecină, să-ți încerci norocul. Am să-ți urmez Doică. Chiar mâine plec la drum. Thank mm -hmm. you. O, Doamne, ce nefericită sunt! Ce bine e aici, în singurătatea pădurii, unde nu mă aude nimeni. De ce suspini atât de amarnic, frumoasă prințesă? Cine ești? Și de unde ai răsărit? Sunt fiul Craiului din țara vecină. Tocmai mă îndreptam spre curtea împărătească. Doream mult de tot să te cunosc. Când? A fost un adevărat noroc că te-am întâlnit. Pe mine? Glumești? Nimănui nu-i face plăcere să stea de vorbă cu mine. De necrezut! O prințesă cu un chip atât de fermecător ar trebui să fie înconjurată mereu de oameni dornici să-i admire frumusețea. O, ce știi tu, străine? La început prietenii roiau în jurul meu, apoi rând pe rând s-au dus. Au plecat cu toții să asculte pe sora mea. Nu e prea chipeșă, dar are vorba dulce și e tare isteață. Pe când eu, eu abia scut o vorbă și... tac! Eu nu știu ce să mai spun. Tot se plictisesc lângă mine. Asta ți-e toată supărarea, prințesă? Păi, nu-i destul? Uite ce, dacă dorești, eu pot să te ajut. Tu? Pe mine? Da, nu te mira nobilă domniță. La naștere o zână ursitoare mi-a făcut un dar minunat. Mi-a povestit despre asta doi ca mea. Dacă vreau, pot înzestra o ființă care mi-e foarte dragă cu toate darurile minții. Este ține vorbire, sprintenă și aleasă. Dacă îți dorești mult acest lucru, vei putea dobândi o minte la fel de iute și scusită ca aceea a surorii tale. Iar oamenii se vor strânge care mai de care în jurul tău să-ți asculte vorbele pline de duh. Crezi că ești în stare de așa o minune? Sunt, prințesă. Și ce vrei în schimb? Să nu-mi spui mie că te milostivești de mine așa pe degeaba. Nobile domniță. Aș dori mult de tot să-mi fii soție, să vii cu mine în împărăția părinților mei. Mă cheamă Rike și de când ți-am văzut portretul, te-am îndrăgit. Să-ți fiu soție, zici? Da, domnița, aș fi mult cel mai fericit de pe lume dacă mi-ai da mâna ta. Bine, domnule Rike. bine, am să-ți fiu soție. Îți mulțumesc, frumoasă prințesă, acum pot să pornesc spre casă. Am să mă întorc de azi într-un an. Vreau să-ți dau totuși timp de gândire. Cine știe, poate schimbi părerea. Nicio o grijă, domnule, eu mi-am dat cuvântul de prințesă. Am să mi țin. Nu e el un făt frumos, dar decât să rămân fata cea mai toantă din împărăție. După această întâmplare, prințesa cea frumoasă, dar prostă, nacă, se schimba cu totul. Spre uimirea tuturor, începu, începu să spună vorbe pline de miez care i-atrăgeau pe toți curtenii împrejurul ei. Vestea despre uimitoarea transformare a prințesei se răspândi în cele patru zări și zeci de tineri, care de care mai chipe și mai bogați, venind să-i ceară mâna. Domnița, care între timp lui cu totul periche, se tot gândea pe care din numeroșii ei pețitori să-i aleagă. Frământată de această întrebare, se duse într-o zi în pădure, chiar pe locul unde, cu un an în urmă, îl întâlnise pe prințul Rike cel moța. Cel chipeș venit din împărăția de la mea zi Sau cu fiul craiului de la miază noapte O tare mi greu să mă hotărasc. să gătim tot felul de bunătăți, domnișe. Dar de ce? O să fie vreun ospăț? Și încă ce ospăț? Va avea loc nunta unea din ficele Măriei sale, Craiul, cu Prințul Riche! Ai. cum am putut să uit? Mâine se împlinește anul. Prințul Riche trebuie să se întoarcă. Ce proastă am putut să fiu, să-mi dau cuvântul așa la repezeal unui necunoscut. E drept că mi-a făcut un mare bine și are răpărtări alese, dar... Bun găsit, ah. frumoasă prințesă! Bună ziua, domnule Richer! În urmă cu un an mi-ai făgăduit să-mi devii soție. Sper că n-ai uitat, domnița. Domnule, domnule, îmi pare rău. Îmi pare tare rău, dar cred, cred că m-am cam pripit. Bine, dar ți-ai dat cuvântul de prințesă. Ei bine, domnule, pe vremea aceea eram o ființă cam prostănacă. E lucru cunoscut asta. Între timp însă m-am schimbat. Prin mintea mea trec acum altfel de gânduri. Cred că nu ești soțul cel mai potrivit pentru mine. Asta e drept. Dumneata e cea mai frumoasă prințesă din lume, iar eu, prințul cel mai lipsit de farmec. Am să plec înapoi în țara mea. Iar pe tine, domniță, te dezleg de cuvântul dat. Rămas bun. S-a dus. Și era așa de supărat. Acum că nu mai e aici, parcă îmi pare rău. E atât de blând. Și are purtări așa de alese. Nu ca prinții ăștia îngănfati care mișunea pe la curte. Uf, dacă n-ar fi așa de slut, mai mai că l-aș striga să se întoarcă. Cred că ți-a venit în minte gândul cel bun, fata mea. Dacă la Prințul Richel doar lipsa de armonie a făpturii lui te împiedică să l-întrecești, află că există un lac. Cine ești? Parcă ți-am mai auzit glasul cândva de mult. Sunt zâna ursitoare. Pe vremea când erai doar un prunc, abia ieșit la lumină, ți-a menit să ai un dar uimitor. Acela... Te-ai dărui ființei pe care o îndrăgești frumusețe și armonie. Îți dă putere să-l transform pe bunul prinț Riche într-un flăcău chipeș. E de, de să dorești acest lucru din toată inima. Îți mulțumesc, zână ursitoare. Eu nici nu știam să am un asemenea har. El ai, fetiță. Și acum du-te repede și cheamă înapoi pe prințul Riquet, până nu e prea târziu. Rămas bună, zâna ursitoare, cu bine fata mea! Riche! Dragul meu, riche! Nu fiu soție, mi-am dat cuvântul. Dar te-am dezlegat de jurământ, în prințesă. Poți pleca la castel liniștit. O, oh, Richie, dar nu pricepi. Am alergat într-un suflet să te chem înapoi. Nu pentru că așa am jurat, ci pentru că... Pentru că? Oh, Richie, pentru că-mi ești drag. <laughs> nu se poate. Cu un chip ca al meu nu poți fi drag nimănui. Ba da! Așa cum tu m-ai făcut să mă schimb grație darului pe care zâna ursitoare ți l-a menit la naștere și mie îmi stă în putere să te transform într-un prinț fermecător. Ești sigură, nobilă domniță? Da, Riche. Zâna ursitoare mi-a dezvăluit că am acest dar, de care până astăzi eu n-am știut. Uite, stau și mă uit la tine și văd cum încet, încet îmi apare în fața ochilor un prinț chipeș, cum n-a fost altul. Știi? Te-ai schimbat atât de tare că nici unul din pețitorii mei de la palat nu s-ar mai putea măsura cu tine. E adevărat ce spui, domnița mea? Adevărat! Dacă tu ai fost în stare să mă împodobești cu toate darurile minții, de ce n-aș avea și eu iscusința de a te preschimba într-un flăcău chipeș? Dacă așa stau lucrurile, să mergem împreună la curtea împărătească. Voi cere mâna ta părinților și apoi vom pofti oaspeții. Pregătirile de nuntă au și început, ai văzut doar. Așa vom face, dragul meu, riche. Repede, domnița mea, să afle toți vestea cea bună. Da. Și a fost o nuntă campovești. Iar cei doi tineri au trăit mulți ani fericiți până au devenit mai puțin tineri. Și au avut, desigur, mulți copii. Crăula bătrâna doică le dea până în câte o seară de iarnă, la gura sobei, povestea minunată a bunului prinț Riche și a frumoasei sale soții. <fie>